але не більше. Чому так? Чому в нього не розривається серце від звістки про смерть матері? Згадався Плат, і проявилася відповідь. Усі твої рідні громади пса, що літає, ці побратими, що сидять поруч, усі вони з іншого життя, іншого часу, іншого часу. А ти, ране, ореш своє друге поле, тому нема підстав перейматися долею поля першого. А якщо вони зіткнулися ось тут, то хай переможе сильніший. А хто у нас сильніший? Зате Еда жива. Помітивши, що ран замислився і вирішивши, що це від туги, надумав його втішити Кан. Яка, еда? не збагнув відразу ран. Як яка? здивувався Кан. Та, що ти за неї мало не зарізав на смерть куна. А. розчаровано потягнув Ран. А тепер, хлопці, Обняв ран за плечі побратимів, які на таке звертання уже не ображалися, бо це вказувало не на юний вік, який вони щасливо перебули, а на давню ще з дитинства дружбу. Нам треба подумати, як вибратися з цієї халепи. «Як?» – здивувався Вук. «Ти відводиш свою орду за межі наших і все!» «А це не так просто зробити», – похмуро процедив Ран. Вук і Кан замовкли, бо все зрозуміли. «Хлопці, звертаюся до вас не як до побратимів і друзів із молодих літ, а як до мужів, очільників великої громади. Я радий, що ми зустрілися, але повернімося до того, за яких умов сталася ця зустріч? Ми в стані війни, шановні зверхники. Вук і кан, які вже думали, що війна закінчилася, здивовано повитріщали очі. Невже ти, ране, будеш битися з нами? У мене, хлопці, фахове військо тож я не можу ось так узяти і відвести його назад. Йому треба щось пояснити. Чи ми виграли, чи програли? Ці люди навчені воювати, і навіть я, їхній вождь, творець цього війська, тепер уже не зможу їх переконати, що мир і дружба краще за війну і здобич. А що ж робити, прошепотів Вук. Є два виходи – вождюкане і відуне Вуку. Або ми розпочинаємо битву, в якій ви будете розбиті, бо самі бачите, як воно, або ви визнаєте свою поразку і пристаєте на наші умови виплати данини. А може, не впевнено почав Кан? Ні, обірвав його Ран. Ми всі маємо лише ці два виходи. Треба подумати, почав Кан. Та що тут думати, Кане, вигукнув Вук. Ні ти, ні я, ні наші люди війни не хочемо. Та й не вміємо ми воювати так, як ці ранові зарізяки. Треба здаватися. А ран не чужий, зробить нам полегше щодо данини. Та я що? Кан і сам так думав, але хотів почути це від свого відуна. Я хіба проти? Чи я, може, хочу смерті для своїх людей? Але як нам пояснити необхідність визнати поразку старішим нам людей бика? Справді, підхопив Вук, як, ране? А дуже просто, пожвавився Ран. Я вас навчу. Я ж не просто завойовник. Радше, я взагалі не завойовник, я захисник. Що? – одночасно вигукнули Кан і Вук. Так, і зі своїм військом не завойовую довколишні громади, а беру їх під свій збройний захист. Від кого рани? Як від кого? Степ аж кишить кочовими розбійниками. Їх повно. І всі лише дивляться, щоб напасти на беззахисне село, побити чоловіків, забрати жінок і дітей, пограбувати добро, хати спалити. Я ж оборонець. Коли на якесь село хтось збирається напасти, я оголошую, що воно під моїм захистом і має чистий спокій. Степові розбійники вже не наважуються напасти на таку громаду. «Але ж степові розбійники – це твої воїни?» – здогадався Вук. Ран знехтував цим запитанням і натомість сам запитав товаришів. «Чи ви чули, щоб десь, колись, у цілому краї від Великої ріки до Зелених гір, Військо Рана сплюндрувало хоча б одне село. Та я навіть своїх найбільших ворогів, людей вепра, не стер з лиця землі. Я лише пропоную захист. За який треба платити, додав Вук. А безкоштовно нема нічого, хлопці, нагадав їм Ран. Ну, це зрозуміло, сказав Кан. Але як нам пояснити старшим, що ми маємо платити ранові, щоб захистив від рана? Чи від кого? "Перший раз ви платите тому, що програли війну", пояснював Ран. А далі Платитимете щоразу за захист від дуже лютих степових кочівників, які товчуться з того боку великої ріки і збираються перейти на наш берег. Ну, добре, Ране, ми це скажемо, але чи так воно насправді? Насправді, любі мої товариші, з того боку великої ріки степ простягається аж до кінця землі. І ним туди-сюди влучаться різні люди, переважно кінні, але є й піші на возах. Об'єднані вони у племена, союзи, орди, і більшість із них не хочуть орати землю, а прагнуть брати здобич розбоєм. Тож якщо не сьогодні, то завтра нам таки доведеться з ними зіткнутися.